Broadband, till er affär. För Broadband, broadband, jubileär är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Broadbands affär. Broadband, affär. broadband, broadband, sänker priserna. Passa på nu, ni tjänar 30% på all framkanning och kopiering i både färg och svartvit. Brodman, Brodman, Brodman sänker priserna och ger 30% på riktpriset vid all framkallning och kopiering. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, jag vill gå till Brodmans, brodmans, brodmans.